аж доки той не зараготався і не похитав головою. Їх знову чекала відмова. Коли на пагорби почали спускатися сутінки, Тринідад та суддя викреслили із переліку більше, ніж половину сімей. Заночувавши у придорожній корчмі, загін рано вранці вирушив у дорогу. Їх залишався порожнім. У мене закрадається думка, зазначив Тринідад, що позичити на різдво дитинча, це наче вирвати олію із рук в чоловіка, який знімає зі сковороди гарячі оладки. Це беззаперечна істина, підтвердив суддя. У холодну пору року сімейні зв'язки міцнішають. За день до Різдва Єлоу проїхали тридцять миль, зробивши іще чотири марні зупинки і виголосивши чотири даремні промови. Діти скрізь виявилися безцінним скарбом. І ось... Сонце уже стояло низенько над обрієм, коли дружина наглядача місцевої ділянки залізниці затулила своєю пишною спідницею власне потомство і відказала. «Ось що я вам скажу, джентльмени. Є одна жінка. Вона працює у залізничній їдальні у гранітному перехресті. Вона має маленького сина. Можливо, вона дозволить йому поїхати із вами». Тринідад і компанія прибули у гранітне перехрестя о п'ятій годині вечора. Потяг із нагодованими та веселими пасажирами щойно залишив станцію. На сходах їдальні палив тигарку худенький, сердитий хлопчак років десяти. У самій їдальні залишили по собі безлад голодні мандрівники. Моложава жінка стомлено сиділа на кріслі, на її обличчі проступали глибокі зморшки від неспокійного життя. Колись, у юності, вона, вочевидь, була вродливою, і залишки тієї вроди ніколи не зітруться із її лиця, але з іншого боку ніколи туди не повернуться. Тринідет виклав їй суть справи. Ну що ж? «Я буду вам дуже вдячна, якщо ви на якийсь час заберете Бобі», – байдужим тоном погодилася вона. «Я працюю зранку до ночі. У мене зовсім не лишається часу наглядати за ним. А тим часом відвідувачі навчають його поганому. А так він хоч раз у житті гарно відсвяткує Різдво». Чоловіки вийшли на двір і взялися до Бобі. Тринідат почав розписувати йому велич різдвяної ялинки і приваби подарунків. І до того ж, мій юний друже, додав суддя, сам Санта Клаус особисто вручить тобі подарунки, які символізують дари віфліємських вівчарів. Та годі вам, відмахнувся хлопець, косячи на них маленьким оком. Я ж не дитина. «Санта-Клауса не існує. Це ви, дорослі, купуєте подарунки і кратькома ховаєте їх нам під подушку, поки ми спимо. Ви залишаєте на Демарі сліди, щіпцями обережно розсипаєте попіл, а потім розказуєте нам байки, ніби Санта-Клаус спинився на даху із санчатами і заліз до нас крізь Демар». «Нехай навіть так!» – погодився Тринідад. Але ялинка буде справжнісінька. Вона буде не гіршою за ту, яку поставлять на центральній площі Альбукерке. Вся розсяцькована і сяюча. І з чудовою верхівкою, із з паперовими барабанами, і з ноєвим ковчегом, і... «От, дітька!» – розізлився малий Бобі. «Я уже тисячу років не граюся іграшками!» «Я хочу рушницю! Рушницю зі справжніми набоями, аби підстрелити дикого кота! Але навряд чи такі подарунки лежать під вашою дурнуватою ялинкою Еге, <гум> Все може бути!» – доволі дипломатично відповів Тринідат. «Тобі варто поїхати із нами і побачити все на власні очі!» «І ось...» Примарна надія на справжню рушницю врешті-решт спокусила Бобі прийняти пропозицію ялоугамерців. І ось нарешті із одним єдиним потенційним поціновувачем різдвяної щедрості Чароки у фургоні загін нерівною дорогою вирушив додому. А у ялоугамері... Порожну кімнату у крамниці уже перетворили на подобу казкового будиночка аризонської феї. Леді постаралися на славу. Висока ялинка, прикрашена до самої верхівки свічками, блискітками та іграшками, яких і злишком вистачило б на добрий десяток дітей, стояла на підлозі у центрі кімнати. Під кінець дня Усі очі мешканців міста із нетерпінням спостерігали за вулицею, очікуючи на повернення загону дітошукачів. Раніше у полудні примчав у місто Чирокі на новеньких санчатах, завалених пакуночками, коробками і в'язками усіх розмірів та форм. Він був настільки зайнятий підготовкою до здійснення альтруїстичного задуму, що навіть не звернув уваги на відсутність дітей. Ніхто не зізнався у ганебному стані речей у Ялоугамері, адже з усилями Тринідата та судді нестача мала бути от-от ліквідована. Коли настав вечір... Чорокий з щасливим виразом обличчя та радісним вишкіром на бувалому обличчі пішов трохи перепочити перед священнодійством, захопивши з собою вузлики з одягом Санта-Клауса і мішок із особливими загадковими подарунками. Коли всі діти зберуться у кімнаті, інструктував він добровільний комітет із організації свята, запаліть на ялинці свічки. Нехай малята зіграють у бабу цюцю або у щирого кота. Коли вони розвеселяться, старий Санта непомітно прошмигне до кімнати і потурбується про те, аби ніхто не залишився без подарунків. Леді літали біля ялинки, поправляючи прикраси, додаючи останні штрихи, які насправді ніколи не бувають останніми. Сестри Спенглер були уже на місці. У костюмах Віолети Девер і Марі із нової драми наречена Рудокопа. Театр відчинявся о дев'ятій, тож їх радо прийняли до лав комітету Різдвяна Ялинка. Щохвилини хтось визирав на двір, сподіваючись почути або ж побачити фургон Тринідада. Очікування затягувалося, всі згоряли від нетерпіння, тим паче, що уже стемніло і треба було запалювати свічки на ялинці, а чороки міг щомиті увірватися до кімнати у шубі Санта-Клауса. Раптом здалеку почувся перестук коліс фургона дітошукачів, який проторохтів вулицею і зупинився біля дверей крамниці. Леді, не в змозі стриматися від передчуття наближення свята, кинулися запалювати свічки. Чоловіки натомість неспокійно міряли кроками кімнату або ж заклякли на місці, збившись у зніяковілі купки. Тринідат і суддя, стомлені затяжною мандрівкою, Зайшли до кімнати у супроводі одного єдиного малого чортеняти, яке зневажливо і песимістично витріщилося на розкішне різдвяне дерево. «А де інші діти?» – запитала дружина оцінника, визнаний лідер усіх соціальних заходів у місті. «Бачте, пані», – зітхнув Тринідад, – «просити батьків відпустити дітей на Різдво?» Це те саме, що добувати срібло із вапняку. Батьківське почуття – штука страшенно заплутана. Власним убогим мозком я не здатен їх осягнути. Схоже на те, що батьки й матері бажають, аби їхні нащадки втопилися, потрапили до рук викрадачів, наїлися отруйних ягід і пішли на харчку гуарам 364 дні на рік – а от на Різдво наполягають на винятковому праві насолоджуватися їх товариством. Це юне двоноге створіння, єдине дитинча, яке нам вдалося вполювати за два дні хитромудрих маневрів, пані. Який малесенький гарнюній хлопчик, промуркотіла міс Ерма, виходячи на середину сцени у костюмі девер. Пелько, столи. Малий кинув на жінку погляд справжнього вовченяти. «Це хто тут маленький? Не ти це точно!» «Яка невихована дитина!» – зітхнув намальований рот міс Ерми. «Ми старалися як могли», – озвався Тринідад. «Черокі буде, звісно, не солодко, але нічого не вдієш». «Тут?» Відчинилися двері, і зайшов чироки у традиційних шатах Санта-Клауса. Біла широка борода і хвилясте волосся затуляли його обличчя аж до сяючих чорних очей. На плечі чоловік ніс мішок. Коли Чероки зайшов до кімнати, ніхто не поворухнувся. Навіть кокетливі сестри Спенглер завмерли і не могли відірвати очей від його високої постаті. Бобі стояв, запхнувши руки у кишені, і похмуро роздивлявся ялинку, поставлену на втіху жіноцтво та малятам. Чарокі поклав лантух на підлогу і здивовано роззирнувся. Можливо, йому здалося, що зграйку малят загнали в куточок, а тепер із його появою вони повинні звідти випорхнути. Він підійшов до Бобі та простягнув руку у червоній рукавиці. — Щасливо, Різдва, хлопчику! -хо -хо сказав Чорокі. — Все, що ти бачиш на ялинці твоє. Не хочеш потиснути руку Санта-Клаусу? «Санта-Клауса не існує!» – проскиглив малий. «У вас на обличчі фальшива козляча борода. Я ніякий не малий. На біса мені здалися ляльки й олов'яні коні. Дядько із фургона сказав, що ви подаруєте мені рушницю, а її тут нема. Тому я хочу додому». Ренідад не міг більше лишатися осторонь. Він підійшов до Чарокі і міцно потис йому руку. «Мені шкода, Чарокі», – пояснив він. «Але у Єлоугамері немає дітей. Ми намагалися зібрати дещицю дітей для твого званого вечора. Але це порося єдине, що нам вдалося зловити. Він атеїст і не вірить у Санта-Клауса». «Прикро, звичайно, що затія так безславно провалилася. Ми із суддею були певні, що зможемо набрати повен фургон дітлахів, яким ти роздаруєш у міст свого лантуха». «Ну що ж, нічого страшного», – похмуро відповів йому Чарокі. «Витрати на костюм та подарунки настільки мізерні, що про них не варто і згадувати». «Ми спокійнішенько зможемо викинути цей дріб'язок у забій або на смітник». «Я взагалі не знаю, чим я думав. Мені й нагадку не спадало, що у Єлоугамері з роду не було дітей». Почувши це, товариство відчуло себе розкутіше і вдалося до мерних, втім вартих похвали, спроб вдавати веселу вечірку. Боббі ретурувався подалі і усівся на стільці з відверто сумним та апатичним виглядом. Чарокі, якому нелегко було відмовитися від свого задуму, підійшов до малого і сів поруч. «Де ти живеш, хлопчику?» – запитав він якнайсерйозніше. «У гранітному перехресті!» – знеходя процідив Боббі. У кімнаті було тепло. Чирокі зняв ковпак, перуку і відчепив накладну бороду. — Послухайте, но, — раптом пожвавився Бобі, — а мені знайома ваша мармиза. Точно-точно. — Ми колись зустрічалися? — запитав Чирокі. — Не знаю, але я вашу мармизу бачив сто разів на світлині. Де? Малий на хвильку завагався, а тоді відповів. Вдома, на письмовому столі. Скажи, ну мені, будь ласка, як тебе звати, друже. Роберт Ламсден. Фотографія належить моїй мамі. Мама щоночі кладе її під подушку. Якось я бачив, як вона її цілувала. Я б ні за що не поцілував фотографію. Але жінки таке роблять. Чарокі підвівся і кивнув Тринідату. «Не спускай із малого очей, доки я не повернуся», – сказав він. «Я скину це різдвяне ганчір'я і запряжу коней у санчата, а потім сам відвезу хлопця додому». «Ну та що, язичнику», – сказав Тринідат, займаючи місце Чарокі. «Хто це у нас такий старий і досвідчений, що його геть не цікавлять цукерки і іграшки? Це ж ти, я правильно зрозумів?» «А ви мені не подобаєтесь», – в'їдливо відповів Бобі. «Ви обіцяли рушницю, а в результаті я цілий день не палив. Краще б я застався вдома». Тим часом Чарокі підігнав сани до дверей крамниці. Бобі всадовили поруч із ним. Пара гарних коней прудко помчала їх твердим снігом. Чарокі був вбраний у шубу із котикового хутра вартістю у п'ятсот доларів. Хутряне запинало, яким він накрив малого, нагадувало Оксамит. Боббі непомітно витяг цигарку із кишені і зробив спробу запалити. «Негайно викинь цигарку!» – звалів Чарокі спокійним, але якимось новим тоном. Боббі на хвильку завагався, а потім викинув цигарку у сніг. «І коробку викинь!» – повторив новий голос Чарокі. «Знаєте що?» – сказав Боббі. «А ви... ви мені подобаєтесь. Не знаю чому, але подобаєтесь». Раніше ніхто не міг змусити мене робити те, чого я не хочу. «Скажи на мені, дитинко!» – ласкаво поцікавився Чорокі. «Ти точно бачив, як мама цілувала світлину схожу на мене?» «Та присягаюся. Я бачив це на власні очі». «Ти сьогодні щось казав про рушницю, хлопче?» «Так, казав». «Ви мені її купите?» «Куплю! Завтра! посрібнено. Чарокі глянув на годинник. «Дев'ять проти одного, що ми прибудемо у гранітне перехрестя водночас із Різдвом! Ти не замерз? Хе -хе. Сідай ближче, синку!» «Їхо-хо-хо-хо!» І Чарокі ударив на коней, аби ті... Летіли пруткіше О, Генрі Різдвяний подарунок Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання від класика Напишіть ваші враження у коментарях Підпишіться на цей канал Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах